«А може, скоріше здогадаються?» – заперечив я. «Хто справді отак от по-святковому наряджається? Сьогодні ж нема ніякого релігійного свята?» Забули спитати ворла. орла. «Неділя – теж свято!» Хутір – цей неодинокий. Є сусідні хутори, що потім переростають у населений пункт, одекого дорога веде на Ризьке шосе. Ці дні на хуторах зупиняються роти і батальйони німців, що прямують до фронту й навпаки. Накрапав дощ, і ми бігом, неначе свої, подалися до будинку, у якому бував кудрявий весною. Тут жила сім'я Мельдера. «Свейки» – привітались ми. «Лапден» – Мельдер несенький. Натоптаний, наче лантов зерна, кривоногий, нагадував Собакевича із мертвих душ Гоголя. Побачивши нас, ледве не випустив з рук пляшку. «Свейки!» – нарешті відповів і приклав до вуха долоню. Мабуть, недочував або вдавав, що глухий. «Ми руські, із госпіталю, служимо лікарями», – одразу пояснив Кудрявий. «Неділя у нас вихідний!» Мельдер розвів тридюймовими ручищами, якими можна звалити за роги і бика, нахилив голову, мовляв, не дочув. «Хитрий, чортяка!» – подумав я. «Вагається! Вірите чи не вірите, що ми лікарі?» Лодзу. запросив хазяїн до столу і поставив пляшку, що тримав в руці. Мельдер, що подивився на Кудрявого, і таки впізнав. Тоді навесні Кудрявий приходив у уніформі німецького лейтенанта. Мельдер задумливо пошкріб бороду. Що б це могло значити? Тоді німець, тепер лікар, хоча госпіталь німецький. Мабуть, це німецькі прислужники, подумав. Так, німці тепер усюди. «У нас теж учора були», – заговорив він російською мовою. Мельдеру було за п'ятдесят. Зайшла дружина Мельдера, низенька, суха, з молодими синіми очима. Чоловік перекинеться з нею фразою. Двері у другу кімнату причинено. Звідти чути дівочі волоси. У Мельдерової доньки гусі. «Лудзо?» казала хазяйка, показавши рукою невідхилені двері. Вона або вдавала, або таки не впізнала кудрявого. Ми зайшли і ледве не вдарились головами об двірок. Хижу, мабуть, мурував сам Мельдер під свій зріст. Нас запросили за стіл. За цією кімнатою була ще одна. Там обідали дівчата. Так що? раптом поспитала у мене хазяйка, коли її чоловік зник за дверима третьої кімнати. Я всміхнувся, розвівши руками, не розуміючи, що вона мала на увазі. Налякаливо чоловіка. Тут усього бійся, німців бійся, айсаргів бійся, а найбільше німецьких шпигунів, бо їх не завжди їх пізнаєш говорила господиня російською мовою, потерши довгими пальцями високе, перетяте трьома зморшками розумне чоло. «А ви нас не боїтеся?» – спитав я. «Вас я впізнала одразу», – звернулась вона до Кудрявого. «Ви були тоді в німецькій уніформі». «Той що?» – запитав я її словами. «А те, що ви не німці». І не власовці, ви ті, вона перейшла на шепіт, з неба. Я спробував заперечити, та вона застережливо підняла вказівний палець і всміхнулась, звернувшись до мене. Я естонка. Як по-російському буде, не викаблучуйтесь. Так і буде, не викаблучуйтесь. Відповів я, кліпаючи в здоування очима, що та це я про вас обох.